Gizarte mota estilo berri bat nahi duta segidan entzungo ditugun bi gonbidatua ikuso armelaitz. Sistema kapitalistak bultzatzen duen hazkunde eta kontsumo neurrigabearen aurrean alternativa bila dabiltsa. Bigasteue bakarri kez taldean bildu, bildu dira Hamabos bat baldagun Donostian orain illabete batetik aurrera eta Bilbon ere bada beste talde bat. Hauek ja badute URTBTeko esperientzia. Lema bat dute: Gutxitu Obeto bizitzeko. Desazkundea hori dago jarri dizu egun izena, Xabi Basquez, egun hon. Deixo Desazkundea da zuen mugimendua? Bai, hori da. E, bueno, gure mugimendua eta espalditik edabile mugimendua da, eta guk bueno, eta leari ba izen hori jarri genion edo jarri zioten. E, obeto bizitzeko gehiago ez dugu behar. Zuen iritzez gutxiago da behar duguna. Bueno, kontua da, alde batetik, gehiago lortu aldezak egun, eta nik usteotor badago la mugabate, naturak edo lurrak bera jartzen diguna, eta ero bestu kontua batetik e, bada, ea gehiago behar dugun benetan e, zoriontsuago izateko, eta gukustu dugu gutxia horrekin ere badela e, zoriontsu izateko ukera. Mm -hmm. Zudonostiago taldeko kidea zara, mm -hmm. taldea sortu berria. Bai, bi bilera egin ditugu hilabete batean, eta oren tseba, bueno, sortu berria da, eta aztaukagu... E, beste batzu daukaten esperientzia, eta, bueno, bide berria jorratzeko asmoz bintzat. E, Zena laguntzareta momentu honetan? Ba, ma, bos bat edo persona ikusi ditut, baina e, korreo bitartez eta badago beste jende batera informaziozke. Eta gazteak guztiak edo danetarek? Ez, danetarek, eh, gazte de xente... Emakume de ere eta hori talde batzuetan askotan ez da gertatzen, baina beste jende batere bai. Mm -hmm. Emakume badugu telefonoz bestalde donostiago taldea sortu berria delako, baina Bilbon ekimen honek badu urte beteko esperientzia irailean beteko dut bete. Bilboko taldeko kidea da Junkal Arruti, Junkal Xegunon. Apa, egunon, bueno, bie galdera berdina egin nahi dizuet. Nola ikusten duzuen zuek gure mendebaldeko gizarte hau desazkundea eskatzen duzuen zuek? hm eta gait askunde handiago autedugun gojonkal Bai, ba iba, kontua hori da, ez? Askunde ekonomikoa bakarrik ikusten dugula, eta bueno, ba danok dakigu baliabide mugatuak dauzkan planeta baten bizigala eta ba ezin da neurregabeko neurrigabeko ekonomiko horretatik jarraitu eta eta hortik astenga pixkatez, begiratzen ba kontua ezin da ezin daola jarraitu azkenean gisakian eta naturian arteko harreman norekatu bat bilatu dio gutxitu egin behar dugula diozue, e, gutxiago kontsumitu, e, nola lor dezakegu hori gaur gaurregun daukagun ohiturekin. Bai, ba, kontua da kontsumo bide desberreinak darela, ez? Alde batetik bai pertsonalki gabi zen kontsumoakin, bai e, energi aldetik ba, gure txietan edo erropa aldetik edo danan alakua, eta gero besta alde batetik bai ja, e, gobernu aldetik edo globalki edo politikoki inaldan kontsumo mota hori, ez? Nola baitz, energia eta balia bideak, bai, komentu un balia bidea horren gutxitza horretatik, ez, abiatuta? Bale, e, jungaitezen gauza praktikoetara, jungal, etxean bertan, nola eginezakegu desazkunde hori? Ze gako edo ze proposamen egiten dituzua zuek? Ba, bueno, azteko, bueno, importantea izaten da beti eta askotan aztutze jaku, pertsonia jartzia dana naurretik, ez, e, kontsumitze hori jarri baino. Eh Eonek zelatian nahi da, ba, ba, pertsonian zaintza, e, ba, lore principal moduan jartzia. O necesito ya han ido gure kontsumo oiturak aldatu imediogola en ise da que moduan Geizki garenian, tristegarenian edo, bueno, nola baiteko postasun bat biohunean, zehotzen dugu kontsumora, bai, erropia erosten, eh, janarixa erosten, eta, bueno, bai, hortik azi alga, bai, igual, harreman e, etara jobia doula, ez? Beste moduko, e, gizarte bat bihar baldimogu, bai, beste moduko harreman batzuk e, sortu egin txugula. E, Zuzen hau, jun da, ba, bueno, bai, energia, bai, bueno, txeko kontuetan bat dies, ba energia energia gutxiau erabili, bai, gutxiau kontsumidu, bai, didez erropak, bigarrenzkuko, dendetara así juten, bizko merkataritza ber dauko, bankaetikoa ber dago, hainbat eta hainbat tresnadarez. Zuek Bilbon e, urtebete esan dugu lanean zabiltzatela zenba laguntzaudete. Ba, oso zaila azkenian zenbat garen ez atiaz, egunero bon, e, jende geixau bat zen da, eta gero ba, ekin zaez berriak itxentzela jutengan, ba, bueno, ezango giniuke, ez da zenbaki bat botatziarren, ba, berrogei, berrogei tamar pertsona inguru ibiliko gala. E, aipatu dituzu gauza txikiak, ezta etxean bertan arropa, bigarren eskuko arropa erabeliz, argindarra gutxiago kontxumitu zadebidez, desazkunde hori egilitxekela filosofia. Bai, uler garria izalege, baina gero, Xabier, hori nola iristen da eh, kalera? Zure lagunak izango dituzu taldeko kide estirenak? Zuka unola esplikatzen dia zubera, jai? Bueno, baskotan zaia da, ez... Eh. Gizartean nosos osartuta goideia hori, jonkalek eh, esan duen bezala, kontsumismoak ez oriontasuna amaten digula, eta zaila da, ez bakarri lagunen kasuan, eh? nik nire buruan nire flan asko daukat egiteko, ose, nikon persona konsumista naiz, eta pixkate horrein hori eh, aldatzen saiatu du nahi dut, eta ere du bat baina zaila da. E, askotan behori, adibidez mugikorra ez daukan persona bat, du mugikor zarba daukan persona bati, Basaten diote, eta hori jo matuzonen engaraikoa da, eta aldatu berrelezu, eta zaila izaten da. Orduan nik garrantzitsuena dala adala, pixkat kont, e, kontutan hartzea, ongi izatea, ez dela gauza asko izatea, ez dela gauzasko edukitzea. Eta bere iztasun hori egiten hasten garen momentuan, bagero mila lor dauzkagu asteko. Junkal zuri inorkesan nizu, buf, zuek hipi utxak zarete, zuek beste mundu batean bizi zarete. Bai, entzun izan dugu, ez, baina, bueno, kontotan eukitza idea honek ez di ala berri xa, la, bastante aspalditxik ez, atzotik, e, nola itzatiaren, osa, beti gure aitonamonak, eh, aitonamonen estil, bizitza estiloa behortik dator, ez, es? ez da behu lertzen gaur egun daukon kontsumo maila, orduan baren berez, logikia badauka. Orduan, ba, bueno, ba, Xabierreksan da benai batzeko, nik uste dela gauzatxikisak itxen aztia, poliki-poliki, e, familisan lagunetan, beti e, referentzia moduan eukitzia. Gero ja, bueno, ba, momentu elduta eta okurritze jakuenian zerbait txaldatzia, bat dibe esaten zebana ez, ba... Igual mobila aldatzia erabaki beharrian, ba, nahi da beste zer bat joa behitxua, xabi ajutia, behitxu, xabi eta galdetzi hau hitxu xabi, nahi hau, eta bueno, bintzat jakitzea, hori, referentzia bat eukitzea, ez hori importantia, gero poliki-poliki juteko aldaketak emoten. Eta beti kontutan eukitza, zan, nahi bali megu aldaketa undixak emotea, gu izan biagala lehenguak txiki horrek emoten. Mm -hmm. Lehenengo norberak berea egin behar duela, gero eh, taldera ateratzeko ez, pentsatzen dut? Hori da, hori da. Mm -hmm. Mm -hmm. Baina, taldian, ez, taldian, e, bueno, hazi pertsonalki, gero taldian lanin, eta gero maila politiko baten, e, bai, kintza aurrera eramateko, ez, eraldaketa hori lortzeko. <hums> Pentsatzen dut, e, Xabi eta Junkal kalera ere ateratzen zaretela, kale kintzaketa egiten dituzuela, ez? Jendeari ezagutara, bai, ez teko hau dena? hori... Inportantia importanteia pentsatze azkenean ez geratzea, ba, ez, pertsona ba, konkretu batzun artean ba interes adukogun honen artean, baizik eta aliketa jende geixengana eltzea, esan duen moduan eh nola gizarte eraldaketa bilatzen dugun, oza, pertsona da non e, inplikazioa biou eta bai ba kalekintza itzen ditugu oin artean, bilbonen ditugu, ba, bai E Adibidez, Bilbon e, antolatudian dian pare bat edo zait, iru izan dian trukea zoka, hor e, parte hartu dugu, ba, esperientzia ezberdinak e, ba, erakusten, aurkezten gero itzalixak be mondou, be bai, eta bueno, manifestazio ezberdinak bai parte hartu dugu. Osa, jendian gana e, gerturatzian nahi izan dugu. Bai, eta hor, okeresanago irailerako beste ekimen baduzue Bilbon bertan, denda bat zabaldu bat e, doako denda izango da. Bai, hori da, besteak beste, ba gure gure ikuspegitik deshazkundean maila praktikora eramateko ba bide bat, ez? E, lortu ginuen, bueno, ba lokal bate aldezarrian eta bai, ba, kapitalismotik garatago bizi aldala nahi naidou, ez? Eta horretarako basan dozun e, dendia ba irailetik urritik aurrera zabalduko dugu. Ta bertan, bueno, ba, e, jendiak lagalko da unaidabeena, naidabeena edo biharrik ez daukana. Eta, bueno, eta beste pertsona batek biharra eukieskero hori ba, hartuko dau, ez, tresna hori edo bueno, edo gauza hori. Kapitalismodik aratago bizi, baina hori posible alda gaur egon? Bueno, bai, ba, xabi, esan zen. Baina guztet, e, posible bat dela. Azkotan e, presentatzen dira gauza guztiak e, utopia bat izango lira bezala, baina esan behar dan kontua da, utopia dana da, gaur egun dela horrela jarraitzea. E, horrela jarraitzen badugu, biztan da hori bukatu ingo dela eta hori da gaur egun ezin dana. Askotan esaten digute horrela jarraitu eta bai teknologiak eta gauza berriek e, emango goizkigutela irten bideak, baina nik uste, te, utopia hori dala eta benetan e, egin barda da aldatu. Zer, bestela beste berik ez dugu. Mm -hmm. e, junkaleek esan duena, e, askotan zaila da norbera astea horrela. Horrela behar izaten dena talde bat, edo laguntza bat, ze zuzurek abuz hortik kanpo bizitzea, sistematik kanpo bizitzea, ba, oso zaila da. Baina taldean egiten bada, beste jende batekin astaitezke goza batzuk lortzen eta gero marko orokorra aldatzea lortzen baduzu ba orduan ja eh posibilitatea da. Zaudote momentu bat 11 eh, tarriak dira eta ordu honetan errepidetara begiratu berdugu. Trafikoa kudeatzeko zentroan ester murela dago. Ester egunon berriro. Egunon. Aurreko orduan esaten zainigun arazoak zaudela, jarraitzen dute arazoek? Bai, gainera ordu honetan ba 6 kilometroko autoiarrak ditugu AP8 autobidean sumaian Bilbora bidea, herrizengotik esan digutenez, ba Garabia dagoeneko lekuan bertan da istripu izanduen autoak. Hakendua izateko baina zan bezala momentu honetan bat trafiko arazo deixente AP zorzia autobidean zumainian Bilbora bidean eta autoi arababaite ere, kasunetan egunero bezala iparaldean ahirurogeite hiiro autobidean biharrezko ordailekuan irunera bidean Begira zer diren gauzak orentsaari ginen desazkundea zitz egiten eta orintsa helbiste bat irakurtzen ari naiz BBVA manketxeak iragarpenak eman ditu eta esaten du aurten ere ekonomia ehuneko 0,6 gutzituko dela atzera egingo duela ekonomiak. Egora honetan gaude zuek kontra egiten duzuen azkundhonengatik, krisi hau sortu da bizi izan dugun azkundekonomikoarengatik Junkal. Ora, garbi dago hola ezin dala jarraitu eta bai, azkenean jartzen baldin modu gure bizitzen aurrian ekonomia eta dirua irabaztia, ba hortik esgoia sinora bez, kontutan eukitza hori lortzeko, ba e, gure lurraren, e, lurraren E, zela, rekursuak erabiltzen ditugula, ez, balia bidiak, eta esan duguna, esan duguma uan azidatik, horrek mugatua dira, hor hori ez da orduan hori apurtzeko apurtzen azidiaga, eta bueno, ya azidia berbaitzen, ba, pik oil edo petroleoaren gailurran eh, moduko kontzeptuekin, Eh, ezaten da bena ba, hori, adibidez, petroleo merkia jabukatzen da gola. Eta, bueno, helduko ba, da puntu bat, ba, petroleoan lortzia oso zogar ez izango dala Eta, bueno, ba, beste energia iturri batzuk erabiltzen azideako gala. Eta hor, hor ikusten da, betrola piko modu, gailur bat moduan dagola, ez, eta, ba, bai, ekonomia beste modu batera begiratzen azibiako gala. Esan dugu urtebete daramazula mazula e, bilbolanean, dara mazuela, bai, ezuk eta baita beste lagunek ere lanean, e, zu, zorion txoguzera urte honetan? Bai, bai, gixea ezan, bai, ze, bueno, lortu duguna, dezaskundetan aldian, geixen bat izan dabe, bai, lehen hautik, mobitzen ginen beste kolektibo batzuk, Bueno, kolektibo eta go bueno, ondiokane impplikauta ez eren beste pertsona individual batzuk bai ez. No labaite top hau e, elkargun elkarpuntu moduko bat e, gure bakoitzak ekartzen gin zen e, ideiak aman komuniak jartzeko ez, zabazuke feministak, bestetuk ekologistak bestezuk euskal oso hori ondiokan ez zebistenak guztitza eta noraite danok eman komuniak jartzea eta eskenan jo hori oso oso aberraz garzia da ikustia zukitzen duuna besteak ittzen danakin tzasko daukala, eta elburu osantzerako daukala, ba jo oso oso polita da. Eta zoi, Xavier, hilabetetak gero pozik, bai, guzturago? Pozik, eta junkala izan gauza bera ez, e... Ikusi dugu, bat bate dela jendea esperientziaz berriñetatik eta toki ez eta elkar ezagutzea, ez? Ba, batzuk e taldetan ari dira, beste batzuk bankoetikoetan eta ari gara eta orduan ikusten duzuna da ba, jende bat antzeko kezkekin dagoela, agian ez e, zure alorredo edo arlo berean, baina bueno, kezka hori badagoela eta batez ere postasun hori ematen digula ba beste jende batekin egoteak, eta bueno, ez ikuste zure burua horre friki galdua duzela. No? Bueno, orduan, esan behar dugut, desazkundea posible dela, zuek probatu duzuela, Bilbon urte badarama junkalek beste lagunek inbatera, donostian hasi berriak zarete, ez dakit beste lurraldetara ere zabaltzeko asmorik ote duzuen, arabaran, afaro, arai paraldera. Bae, bueno, egon badago, eh? desazkundean taldea bezala, eh, bueno, eaen e, funtzionatzen du, orain e, Gipuzkoan sortu da pixkate bizkaitarren eta araberren e, ekimenez baina Nafarroan bada badatalde bat bueno, nik e, pixkate salseatu duen eta beto jakingo beto jakingodagian dale buelta bira izanarekin egia e, bueno, e, esan hor badukate informazio desente Nafarroan egiten denaz eta e, gero iparraldean bueno, Frantzian esan behar da e, desazkunde edo dekurasan e, mugimendu honik handia daukala eta iparraldean bat talde bat mugi izenekoa eh piskat ba ildo beretik dijo ana e, de sovintza civilia da eta orain e, piskat e, arlo onijodiola uh -huh. oso no baseXever basquez eta junka larrote desazkundetaldeko kideak donostian eta bilbon eskarrek asko eta segi lanean zuei, zuei.